Întâmplările minunate pe care le povestim astăzi, dragi copii, s-au petrecut acum o mie și mai bine de ani, în faimoasa cetate numită Basora, unde stăpânea emirul Selim Ben Mustafa, vestit în lume pentru marea sa bogăție. Îi plăcea mai mult ca orice să strângă pietre scumpe Și beciurile lui gemeau de nestemate de toate culorile curcubeului Și care de care mai mari și mai strălucitoare Emirul le păstra în pungi de piele bine legate Iar pungile le pusese într-o ladă de abanos ferecată și încuiată Cu nouă lacă de grele Dar cu toată această pază strașnică Iată că într-o zi, marele Selim Ben Mustafa, Ducându-se să-și desfete ochii la vederea giovai sale, Văzu cu groază că lada -i fusese spartă Și punga cu cele mai frumoase și mai scumpe pietre furată. Bineînțeles că a pornit de-îndată pe cei mai vașnici și mai pricepuți oameni de încredere săi În căutarea îndrăznețului făptuitor. Dar... Zadarnic, că trecuse o lună încheiată Și acesta nu numai că nu fusese prins Dar nici măcar nu-i se dase de urmă Atunci mirul se limbe, Mustafa Porunci să se adune divanul Și vorbi plin de mânie V-am chemat, iubiți și cinstiți fădici Spre a ne împreună ce e de făcut Că până astăzi, după patru săptămâni de căutări, Acela care mi-a răpit punga cu cele mai prețioase pietre, N-a putut fi încăprins. Vrei să grăiești domnia ta, înțeleptu-mi eu, Suleiman? Prea înălțate și strălucite stăpâne Trebuie să mărturisesc că de când s-a făptuit acest nesăbuit jaf, eu nu mai am hodină și liniște. Așa? Da, luminate stăpâne. Și m-am gândit și m-am frământat străduindu-mă să găsesc un mijloc de-al prinde pe-îndrăznețul făptuitor. Și? Și n-am găsit nimica. Atunci... De cât asta? Să dăm de veste prin strigători la toate răspântile că aceluia care îl va prinde pe vinovat sau ne va da un semn, o știre, cu ajutorul căruia să-l putem prinde, îi vom da o răsplată de mii de dinari de aur. Da, da, nu era această părere. Alminte strălucite, stăpâne, nu prea văd cum. Să se facă așa precum a spus, spre cinstitul și înțeleptul nostru sfernic suleiman. Puteți pleca, iubitimei sfernici. Sfânta, Sfânta, Sfânta, Sfânta, Sfânta, Sfânta, Sfânta, Sfânta, Dar tu, tu, Ibrahim, iubitul și credinciosul meu prieten și poet al curții mele, tu, care mi-ai încântat întotdeauna sufletul cu cântecele și poveștile tale de Duh, Tu, care singura ai să-mi alungi băhnirea, ce mă coplășea uneori, Nu te grăbes să pleci acasă? Toți au plecat. E târziu, luna, a mort. O, prea fericite stăpâne, lumină via credincioșilor și steacă lăuzitoarea supușilor tăi. Mai îngăduim mă câteva clipe în preașma strălucirii tale. Dragul meu, cântăreț, dar tu știi bine că a ta îmi este totdeauna binevenită și nespus de plăcută. Credeam că te grăbești către casă și n-aș fi voie să te opăresc. Dar bănuiesc după privirea ta astăzi, parcă m-ai ascuțită ca niciodată, că aia îmi spune ceva deosebit. Într-adevăr, lumineția ta, așa este. Ca întotdeauna una ai pătruns gândurile. Te ascult. Am ați ți face, alte stăpâne, o mare, o foarte mare și călduroasă rugăminte. Ei, hai, hai, nu mai lungi vorba, spune, te ascult. O, prea fericit, între fericiți. Îngăduim să încerc și eu, cu slabele mele mișloace, să... Să ce? Vorbește-o dată. Să încerc să-l caut... Și să-l prind eu pe răufăcătorul care ți-a răpit comoara de pietre scumbe ha, ha, ha, ha, ha. Tu, tu, poietul, cântărețul, povestitorul curții mele, tu să... Ei nu, Ibrahim, că asta mai nesrușnică decât toate Stăpânii E, nu, nu, lasă-mă să mai râd, că de mult n-am mai râs așa E... Yeah. E cea mai bună gluma ta, Ibrahim. Și îți mulțumesc. Strălucirea ta, dar. Dar puteai, dragul meu, Ibrahim, să faci gluma asta atât de izbucită din aur în divan. Să se înveselească și bătrânii mei sferni săraci care te. Stăpâne, totuși nu e o glumă. E o rugăminte foarte cinstită și eu te rog din suflet să mi îndeplinești. Cum? Chiar nu glumești? Nici da? nu-mi trece prin cap, stăpâne. Dar cum o să fii tu în stare să faci ceea ce n-au putut face oamenii mei, a căror rând de letnicire este de a prinde coții? Tu te pricep la poezii și cântece, nu la... Tocmai meșteșugul acesta al meu de a face cântece are să mă slujească într-un făptuire a gândului ce mă frământă de atâta amar de vreme. Iartă-mă, dar nu pricep. nu văd cum, dacă ai vrea... Aș vrea, stăpânitor al credincioșilor, să ai cea mai mare încredere în mine. ...și să-mi dai de plină libertate să fac ce voi crede de cuvință. Nu mai mult decât o săptămână. Și nu vrei să ți spui ce ai de gând să faci? Nu. Mă rog numai de încrederea de plină a strălucerii tale... ...și de a avea răbdare șapte zile. Să fie precum ai Să fie precum ai spus. A doua zi, chiar din de dimineață, sosi în piața din fața palatului cu chitara pe umăr poetul Ibrahim, cunoscut și iubit de toți locuitorii cetății pentru frumoasele sale cântece. Ierbarele bazar cu cele mai frumoase covoare de Buhara. Rodii de smirna, curmale, smochine și cantalou Mătase de Bagdad, aci găsiți la Musa Totanghiul. Ce nu dai mătase asta albastră? Nu o liră cotul, dar e o mătase? Cum numai califul poarte. Să <fie> știi că e foarte tare să te liniște! liniște, liniște. Ia, ia, facem liniște! liniște. Ei, liniște iată, liniște. Ibrahim, cântărețul curții, da, s-a suit Ibrahim. în chioșc. Vrea să ne cânte ceva! Ina, Oameni buni, să-l auzim! Da, să-l auzim! Da, în cetatea din basora, Pe buzele tuturora, În cetatea din basora, Pe buzele tuturora, Flutură o întrebare, Cine este acela care s-a înfruptat din nestimate? Să-l prindă nimeni nu poate. <fie> Ei este cine nu mă mir, de alhoților, mir. Ei este cine nu mă mir, de alhoților, remii. Cine oare cine este acest din poveste Cine oare cine este acest om ca din poveste Cine oare cine este acest ernat din poveste Cine oare cine Este și nu mă mir de al hoțil, este cine nu mă mir de al mir cine oare cine este acest omcat din poveste? Cine oare, cine este, acest om ca din poveste? Cine oare, cine este acest om din oveste. Dar iată că spreseare, Emirul Selim Ben Mustafa, care tocmai respira cu sați, Mireasma neasemuită în lume a unor fir de șiraz, auzi prin fereastra deschisă pe sucurșii săi, trecând și cântând vesel, sticurile cel slăveau pe hoțul nestematelor sale. Furechile. Un cântec de laude osomanului, care m-a șepuit de cele mai frumoase diamante și zavire, e cu neputință. Poruncă strălucite, stăpâne. Să vie de îndata cei cântărezul Ibrahim. Chiar acum a sosit la palat și așteaptă să se înfățișeze luminăției voastre. Să vie cât mai degrabă. Aha! Asta pornește de la el. La așa postnă, nu m-aș fi așteptat pentru nimic în lume. Bine, dar cum poate să... Io a ascultă cântăreț obrastic fără pic de minte. O mie de ani fericire. Lasă, lasă temelele, Ca mai rău mă -mi furie nu mi-arde de asta. Tu, tu ai făcut cândicul acesta neobrăzat ce s aude basora pe toate ulițe. Dar cine altul putea să-l facă luminate? Cine oare cine este acel om ca din poveste? Și te mai lauzi, halal poie? Cum îndrăsești să-ți mai bași de mine. Nu te gândești că și bunătatea și răbdarea au o margine. Slăvite stăpâne, nu mă supăr. Dar îngăduim să-ți amintesc, făgăduiala, că mi-ai lăsat toată libertatea să fac ce voi crede eu de cuvință. E cuvântul unui stăpânitor de popoare. Ești grozav de dibac și la cuvinte. Ăsta mi-este meșteșugul și-ți mai amintesc că mai am șase zile. Dacă la sfârșitul lor sau poate mai devreme nu-l voi aduce în fața luminăției tale pe hoț, să-mi iei ceea ce-mi stă pe umeri, pe care eu l-am crezut cap. Iar el s-a dovedit a fi un biedovleac. Când fur zâmbetele limba spucită, dar cum s-o tu să-l prinzi? Cântându-i sprava în piețele basorei, eu tot nu mă pot umi. Ca să nu ai pricină de neliniște și îndoială luminată stăpânei, iată, îmi calc pe inimă și am să Acesta, Allah să fie cu tine Dar eu îți spun drept Nu prea cred în ispânta ta Emir al credincioșilor Crede și înălțimea ta Și vei fi răsplătit Hei, iscusitul și stețul meu Cântăreț și mare prinzător de hoți Precât de mă pricep și eu a socotii Astăzi este cea de-așa să zi și ne aflăm la fel ca în cea de întâi. Așa este. Mâine se-mi plinește Cum de nu ți-ai grozavul tău plan în care aveai atâta încredere? Pe semne, o soare al dreptății. Că planul meu n-a fost chiar așa de bine întocmit cum l-am crezut eu. Fără-ndoială că îi lipsește ceva. Ceva care... De care... Ah! Am găsit, stăpâne! E? Am găsit! Spune. Mâine, înainte de amiază, dacă nu mă înfățișesc cu hoțul nestematelor aici, atunci... Salut! la vă multare Liniște pe romine! A sosit din noi pracim! Cândereți palatului! Liniște, facem Liniște? Faște viniste! Am cum prieten! v-am găsit! Ei bine vă! O pune sfățat al soarte! Când să ne cu despre elirul hoctilor! Vă ne Faceți-mi loc, faceți-mi loc, în loc, loc, loc. Așa, vă mulțumesc! În din vasora Pe buzele tuturora În din vasora Pe buzele tuturora Flutură o întrebare Cine este la care s-a înfructat din nestemate, Să-l prindă nimeni nu poate, Ei este cine mă mir, de al hoților Ei este cine mă mir, de al hoților Cine-i oare, cine este aceste din poveste? Cine-i oare, cine este aceste <tus> <ca> din <rug> poveste? Cine-i oare, cine este acest om ca din poveste? <rug> Vrem cine este! Atunci și uitați-vă la mine și ridicați în slavă, că eu sunt emirul hoților Allah! Allah să fie tânărurile Ce flăcău chiper și cu fesul pe ureche, parcă i fecior de parte. Lăiaște! Să nu luăm pe sus. Să stați loc pentru numele lui că faceți o mare greșeală. Ce ce să vă Cinos mărșat, am să-ți răsucesc tu nerușinat. E, e, e, e. Tu zici că ești mirul hoțelor biază, cel biază. cântat de poetul Ibrahim și de toată Basora? Minciună! Minciună spluntată, oameni buni! Auzi colul îndrăzneală, uitați-vă la el, un băieț, Andru. Abia i-a mișit mustața și se crede mirul din Basora. Biază. Eu sunt acela! Și-au ușurat piciurile Sultanului de Neste Mandre. El să fie oare? S-ar putea, e adevărat. E un băiat palnic cu barbă mare negru. Și i-a privit ce turban frumos, foarte vecăbător. Asta întrebimări zic și eu cum mai seamănă foți. Dar copilandul ăsta. Spăi să vine spahi. Aici să fiel, luați pe amândoi și duceți-i la palat. Vin și eu îndată. Yeah. Lumina ochilor tăi, prea emir, Mir, să cadă asupra noastră, nevrednicilor și să ne fericească cu mângâierea sa. Te ascult, Ibrahim. Așa precum am făgăduit, strălucite stăpâne, iată că, în cea de-a șaptea zi, m-am înfățișat împreună cu tâlharul care-a îndrăsnit să jefuiască avuția celui mai mare sultan al credincioșilor. Dar aci și vă vădui un tânăr și un om în putere. Care din ei e hoțul? Sau sunt amândoi? Amândoi, stăpâne, să laudă a fi hoțul de pietre scumbe. Rămâne acum ca strălucirea ta să spună care din ei este cel adevărat. Hai, hai cântărețule, tu știi mai bine decât oricine din această mulțime. Spune-l deci și să-și primească pedeapsa cei se cuvine. Care din acești doi este fătaș. Eu sunt emirul hoților prealuminate stăpâne. Eu vestitul Mehmed ben Abdul slăvit în cântece de tot poporul. Și nu acest tânăr înșelător din stânga mea. Nu te găduiești, deci. Știi care-i o sunt pentru fata ta mârșeavă? Știu și nu mă tem. Ce-mi pasă că voi muri acum când știu că eu și povestea mea și cântecul meu vor trăi sute și sute de ani în sufletul mulțimei? Unde sunt? Aici sunt ascunse în turbanul meu. Iată-l! Oh, ce frumusețe! Ce, ce minunate sunt! Ce strălucire au! Să știi, Mehmet, că mi-a plăcut felul în care te-ai înfățișat cu sneala ta, totuși Și iată, pentru aceasta te iară. Ah, prea să stăpâne! Te iau, sușma mea ca al pisteierului. Așa fiind, acum îl rugăm pe credinciosul și iscusitul nostru poet și cântăreț Ibrahim să ne spună cine este tânărul care și el se dă drept, Emirul Hoților. Luminate, stăpâne! Acesta este slujitorul meu, Ali. <așa> Mașa, nu plice, Ce rost are el? El este clenciul găsit de mine ieri înălțimea ta. El m-a ajutat să-l prind pe Mehmet. Și iată cum. L-am luat cu mine în piața moscheii Mar și i-am spus. Bagă de seama, Li. Bagă bine de seama. Mâine la amiază. Când toată mulțimea. A cânta odată cu mine Cine-i oare, cine este Acest om ca din poveste Tu, cine să sări de la locul tău Să vii către Chioșc și să strici. Eu sunt Emirul podă Așa cum a fost Așa și? și? M-am gândit că atunci Hoțul cel adevărat nu o să poată îndura să se dea altul drept el Și să fie un străin preamărit pentru isprava făcută de el și se va trăda. Așa Și... așa a fost! Așa a fost slăvit Emir. În felul acesta, Mehmed a căzut în sfârșit în capcana ce i se pregătise. Toate lei ai cum nu se poate mai bine și se cuvine toată lauda. Numai un lucru aș dori eu. Acest cântec frumos, nu zic ba, dar puțin cam o față de mine, să nu se mai cânte. De ce strălucite, stăpâne? Cântecul meu? Taci, Lumina Luminăția ta, chiar fără voia noastră, cântecul și povestea lui vor deinui peste veacuri. E bine să știe lumea acest cântec. că din el poate lua prețioase învățători. Povestea aceasta s-a sfârșit cu bine pentru toți, datorită înțelepciunii, și bunătății fără de margini, înălțimitare. Dar aceeași poveste s-ar fi putut sfârși rău pentru viața celui ce a îndrăznit să fure. Și asta numai din pricina mândriei nesăbuite a făptașului.